Bostuen urte dira Euskal Herria subjektu politiko independente izan zen afarrako erreinoak, azken konkistak eraso apairatzen hasi zuenetik. Gure burujabetza jabetza gaur arte ezabatuko zuen oldarraldi militaraz. Bosmende, herri honeteko biztanleen erabakia beraien etxetatik urruti hartzen hasi zirenetik. Milurteko erdia beraz, Euskal Herria erabakitzeko almen indarre zebatxiz itzaionetik. Historia zerbaitia dela esaten dute batzuek, baina ezin dugu uka, gertakari ez, dugun irudia, etengabe elkar gurutzatzen dela orainan eta otorkizuna sortuaz. Horregatik bideratu dute garaiguztietako klase boteretxuek, dirua eta ahal historia beraiek idatzi zuten bezala gogorarazia izan dadin. Herrien memoria kolektibak ustuna izan dituzte, iragana manipulatuaz etorkizuna imposatzeko. Gure herria jazartua eduki dute egitura politiko ezberdinak ere, alegin egin hitzelak egin dituzte gure herriaren memoria dousezteko. Eraguzietako historialari, politikari, tertulienu eta mertzenario ideologikoen ahotik entzun dugu Nafarroa guda da fratizide batean erorizela adibidez, edo gaztelaren interbentziak oduruzketa bainoezuela ekidin. Hauzartenen ahotik, Euskal Herria asmakizun utxa dela ere entzun dugu, oinarri historikorik gabekoa. Hori denei esaten diogu ez dugula inongo frogaria historikorik behar gure herriaren independentsia eskubidea aldarrikatzeko. Ala baina, historiara arakatzeak autodeterminazioaren aldarri nagusiari argudioak besterik ez dizkio ematen mercenario ideologiko horiek guztiek, gaur egun bizidugun jasarren erora justifikatzea baino ez dute bilatzen, errealitateren oinarri violentua eskutatuaz. Oker bat izan daiteke aspaldiko garaietako gertakariak aurko begikin ikustea, baina zindeitek euka boston urte eta gero sakoneko arazo berdinarekin topatzen garela. Gaur egun, Euskal Herri Berri eta justuago bat erekitzeko borrokan duela mende Nafarren erritarre zuten afera berdinaren aurrean gaudela, naiz eta forma aldatu. Zubirano izan nahi duen herri batekiko jasarmena. Honegatik, denagatik, berreskuratu behar dugu Euskal Herriaren historia idazten duen luma. Konkistatuen eta jasartuen ikuspuntutik historia berriatzi berri eta eraberean historio liburuetako orrialdeak beteko dituen edorkizuna ere ikitzeko etengabe. Hemen gauden guztiek aldarrikatzen dugu, irungo bilgune feminista, lakasita gaztetxea, askapena, gazte independentistak eta antxetamina irratsaioak, Euskal Herriak iraganean indar ez labortu izan zitzaion erabakitzeko ahalmena berrezkuratzeko eskubidea daukala. Hau da, subjektu politiko independientea izateko eskubidea daukala. Uztio eta Euskaldunok gure historia azten ez dugu aldarrikatzeko, martxaren hogeita maikan irunen burutuko den altxamendu egunera egiten dugu. Ta baita, az, azte horretan bertan burutuko diren ekimen ezberdinetar.